20. Az áldozati kamrában. Adele Russzó az ajtóban állt, amikor először megérezte a padló remegését. Tomaszra nézett, aki a múmiák fölé görnyedve, Vélend négy archeológusának segítségével a kamrában talált leleteket próbálta katalogizálni. Az első remegést követte a többi, a helyiséget megtöltötte az ősi por. Adele felnézett, és azt látta, hogy a mennyezet irányából egy vastag kőlap ereszkedik lefelé. Mielőtt a kapu a helyére dörrend, Tomasz félretolta a nőt az útjából. Adele döbbenten nézte, ahogy a fentről leereszkedő második kőlap fokozatosan elzárja a Szentkamra másik kijáratát is. – Tegyünk alá valamit! – kiáltotta. Két archeológus egy nehéz alumíniumládát tolt a kapu alá. A láda összeroppant és szétlapult. – Jól vagy? – kérdezte Thomas, aki még mindig nem ereztette el a nő kezét. Adele végignézett a helyiségen. – Csapdába kerültünk. – Thomas megrázta a fejét. – Az nem olyan biztos. Próbáljuk meg felfeszíteni az ajtót. Talán éppen olyan hamar kinyílik, ahogy becsukódott. – Jól van, lássunk hozzá. – Adele magához intette a többieket. Megpróbáljuk kinyitni a kaput. Az archeológusok és Thomas megragadták a súlyos kőlapot díszítő dombormű kiálló részeit. Adele is csatlakozott hozzájuk. Egy, kettő, három, rajta! Néhány hosszú, végtelennek tűnő másodpercig mind a hatam megfeszítették az izmaikat, ám hiába erőlködtek, a kőlapot képtelenek voltak feljebb emelni. A kapu ellenállt a hat felnőtt ember erejének. – Most már sejtelmem sincs, mit érezgetett Sisyphus? – mondta Josi professzor, a Brown Egyetem munkatársa. – Ez a kőtöm legalább két tonnát nyom – jegyezte meg Adele komoran. – Meg se tudjuk mozdítani. Dühösen rácsapott a kőlapra. Thomas megfogta a kezét és előre mutatott. – Ez micsoda? – kérdezte. Miközben a küllap mellett erőlködtek, az egyik áldozati oltár melletti falfülkében megjelent egy furcsa, bőrhélyű tojásra emlékeztető tárgy. Adele Russzó értetlenül csóválta a fejét. Thomashoz hasonlóan sejtése sem volt arról, hogy a tojás hogyan került arra a helyre. A tárgy szervesnek tűnt, és mint a élet pulzált volna a belsejében. A felső végén egy kereszt alakú vágás látszott. Az alsó vége pontosan beleilleszkedett a fülke aljában lévő kerek homorú mélyedésbe, amelyet a jelek szerint pontosan erre a célra képeztek ki. Miközben Thomas és Adele a tárgyat figyelte, a többi áldozati oltár mögött is láthatóvá vált egy-egy fülke, és mindegyikben megjelent egy bőrhéjú tojás. Olyan, mintha valami gigantikus belsejében lennénk mondta dr. Kennon, a Londonból érkezett egyiptológus. A hangja remegett az izgalomtól és a félelemtől. Thomas körbefordult. Ekkor már mindegyik oltár mögött volt egy fülke, és mindegyik fülkében állt egy tojás. Ott is egy, krákokta dr. Kennon. A hét bőrhéjú tojásban élet lüktetett. Az emberek ösztönösen közelebb húzódtak egymáshoz, majd felkészülve a védekezésre, kört alkottak. Valamennyiüknek szörnyű érzése támadt. Mindannyian arra gondoltak, hogy elkéstek, már semmit sem tehetnek, már semmi sem mentheti meg őket. Nedves, cuppanó hang hallatszott. Az első tojás tetején sziromszerűen szétnyílt a bőrhéj. Ádele elővette a fegyverét. A szemes arkából Tomaszra nézett. Mit is mondtál? Mi a fene lehetett ez a terem? Thomas a tojásra merett. Áldozati kamra. Adele tüzelt, de elkésett. Abban a pillanatban, amikor a golyó átütötte a tojást, valami különös élőlény pattant ki a nyíláson. A tojás úgy fröccsent szét, akár egy görög dinnye, a belsejében lévő anyag Adele russzó arcába csapott. A lény ugyanabban a másodpercben ráugrott a nőre. Adele fegyvere a padlóra esett. A nő kétségbeesett mozdulattal próbálta letépni magáról az arcára tapadó lényt, aminek hosszú farka úgy tekeredett a nyakára, mint valami óriás kígyó. Minél elszántabban rángatta, annál erősebbé vált a lényszorítása. A nő hanyat vágódott, kiáltásait érthetetlen nyöszörgésé tompította a szájára tapadó parazita. Thomas odaugrott és megpróbálta lefejteni Adele nyakáról a kígyótestre emlékeztető farkat. A többiek elhátráltak a vonagló nőtől és attól a masszától, ami az immár üres hústojásból maradt. Ám nem mehettek sehová, és a kamrában egyetlen olyan hely sem volt, ahol fedezékbe húzódhattak volna. Ez volt az a pillanat, amikor Thomas rájött, hogy a hajdani építészek milyen célral alakították ki a helyiséget. Az archeológusok miközben hátráltak, egyre közelebb kerültek a többi tojáshoz, amelyeknek időközben ugyanúgy szétnyílt a tetején a hússzírom, mint az elsőnek. Lövések dörrentek, rémült kiáltások hallatszottak. Valamivel később már csak az agónia elfolytott nyögéseit lehetett hallani a kamrában. A szarkofák kamrában Lex éppen elindult, hogy végigvezesse a csapatát az egyik hosszú folyosón, amikor a falak ismét megmozdultak. Lövések dörrentek, fények villantak, velőtrázó sikolyok hallatszottak a fejük fölötti helyiségből. – Mi folyik itt? – kiáltott fel Miller. A nő Max Steffordra nézett, aki már a kezében tartotta a kommunikátorát. – Ruszó! Thomas. Sebastian is bekapcsolta a készülékét, ő is a fent hagyott csapat tagjait szólongatta, de hiába. Az archeológusok nem válaszoltak. Charles Wieland azon a helyen állt, ahol egy percel korábban még egy szilárd fal emelkedett, most azonban már egy sötét folyosó nyílás sötét lett. Fehér kezében a ragadozók egyik fegyverét tartotta. Bámulatos, mondta csillogó szemmel hidraulikus berendezéseknél használatos folyadék, falak, maguktól létrejövő alagutak. Lex ránézett. Van valami, amit eddig nem mondott el nekünk erről a helyről? Nincs. Fogalmam sincs, mi ez az egész. Hogyan hozhattak létre ilyen építményt az ókorban? kérdezte a nő. Úgyhogy segítséget kaptak valakitől, mondta Sebastian. Kitől? Talán a kis zöld ember kéktől? Fogalmam sincs. Van azonban valami, amiben biztos vagyok. Sebastian a fegyverre mutatott, amit vélen tartott a kezében. Ötezer évvel ezelőtt az őseink fabunkókkal és pattintott kőkésekkel gyilkolták egymást. Nem ilyen eszközökkel. Vagyis Lex nem tévedett nagyot, amikor a marslakókat emlegette. Szólalt meg Miller. A monitorán megjelenő, a ragadozók fegyverére vonatkozó adatokat vizsgálgatta. Elkészült a fém spektrális elemzése. Az ötvözet legfontosabb alkotó részei ismeretlenek. Találtam azonban két olyan anyagot, amivel már találkoztunk. Tilániumot és kadmium 240-est. Miller lecsukta a laptop tetejét. Nem tudom mi ez az egész, de az biztos, hogy nem vagyunk felkészülve ilyesmire. Montalex. A vélend mögött megjelent folyosóra nézett. Megkeressük a többieket, azután felmegyünk a felszínre. Indulás. Max Stafford és két biztonsági ember, Bess Max Stone, időközben egy jókora faládát húzott a helyiség közepére. Felnyitották a tetejét. A ládában valóságos arzenál lapult. Különböző gépfegyverek és pisztolyok, MP5-ösök, Rengeteg muníció, kommandós tőrök. Verheiden megkezdte a tárgyak szétosztását. Peters elvette egy géppisztolyt, meg egy pisztolyt. Max Stafford egy MP5-öst ragadott meg, Connors egy Desert eagle választott. Mi a franc ez az egész Weilland? Kiáltott fel Sebastian. egy egykedvűen elmosolyodott. A bőre kisértetiesen fehérnek látszott a fél homályban. Elvesztettük a kapcsolatot a felszínnel. Nem szeretném halleletek, a kínaiak vagy az oroszok kezébe kerülnének. Úgy tudtam, egy tudományos expedíción veszek részt. Vélend elmosolyodott. Ez az én expedícióm, dr. de Rosa. Ezért én határozom meg a jellegét. Addig, amíg nem sikerül minden kétséget kizáróan megállapítanom, hogy mi folyik itt, megteszem a szükséges biztonsági intézkedéseket. Wieland a szarkofágok felé intett. A jeladásra a biztonsági csapat tagjai megkezdték a leletek kiemelését. Óvatosan becsomagolták a fegyvernek látszó tárgyakat, és valamennyit betették egy nagyobb méretű hátizsákba. Lex egy ideig szótlanul figyelte a dolgot, majd hirtelen Max Stafford elé állt. Mondja, mit csinál? A munkámat végzem. A magáit véget ért. Max jelentőségteljesen egy tárat lökött a gépfegyverébe. Lex összehúzta a szemét. Megmondtam, ha elvállalom egy csapatnak a vezetését, sosem válok meg az embereimtől. A munkám akkor fog véget érni, ha valamennyien a hajón leszünk biztonságban. Hiába van magánál a fegyver. Itt még mindig én vagyok a főnök. Max Tefford a milliárdosra nézett. Mr. Wieland. Vélend először Max Staffordra, majd Lexre pillantott. A hölgy hozott ide minket, Max, és ő visz ki innen bennünket. Intézkedjen. Maga is, és az emberek is Miss Wood parancsait követik. Miután az emberek felsorakoztak az új folyosó előtt, Max Stafford félreállt, hogy Lex lehessen az első, a a járaton. Csak ön után, hölgyem. Lex nem foglalkozott a gúnyos megjegyzéssel. A csuklójára erősített iránytűre pillantott. Ennek a segítségével talán visszajutunk a bejárathoz, felmegyünk a felszínre, és a bálnavadászt telepen rendezzük sorainkat. Mi lesz Tomasszal és Russzóval? kérdezte Sebastian. Lex ránézett, aztán félrefordult. Kifelé menet, megnézzük, mi történt velük. Néhány perccel azután, hogy a csapat elhagyta a szarkofák kamrát, Felemelkedett egy addig megmozdíthatatlannak tűnő kőtömb, és láthatóvá vált egy ködös helyiség bejárata. Kék villámok cikáztak a levegőben. A ragadozó kikapcsolta az álcázó egységét. A nyitott szarkofákhoz lépett, a torkából mély hörgésszerű hang tört elő. Az üres fegyver szekrény előtt állva, a hörgései elnyújtott dühött tűvöltésé változtak. Mintha szél támadt volna a helyiségben. Az első mellett újabb lidércalakok jelentek meg. Egymás után megszabadultak az álcájuktól, majd a szarkofág elé álltak. A ragadozók vezére két hosszú középső ujjával megérintette a csuklójára erősített szerkezeten lévő billentyűket. Halk energia zümmögés támadt, a vezér sisakjának üvegszerű anyaggal fedett szemnyílása mögül két rubinvörös sugár tört elő. A ragadozó a sisakjába épített hőérzékelő segítségével megvizsgálta a kőpadlót. Először balra, majd jobbra fordítva a fejét minden egyes négyzetcentiméternyi területet analizált. Végül megtalálta azt a hőnyomot, amit a nem sokkal korábban távozott emberek hagytak maguk után. A vezér felüvöltött és láncjával a piramis belsejébe vezető folyosó bejáratára mutatott, megérintett egy kapcsolót a csuklóján, Aktiválta az álcáját, és eltűnt, mintha egyetlen másodperc alatt levegővé változott volna. A társai ingerült hörgéssel követték példáját. A vezér gyors léptekkel elindult a folyosón, a többiek utána.